molt bon vespre. Hola, molt que bon vespre, què tal, Dani? Bé, en una temporada més arriba una nova dels Premis eh, Campió. Explica'ns una mica com es van crear aquests Premis i què és la història dels mateixos. Bé, bueno, arribem a la 17a edició. La veritat és que els Premis, pues, això tenen 17 anys i bé, quan ja portàvem algunes temporades fent tot el tema del marcador de Catalunya, és a dir, les transmissions amb diferents noms eh, que ha tingut, eh, perquè sota en diferents cadenes al llibre de tots aquests anys, doncs es va plantejar el que ha final i no va tota la feina del futbol català eh, i no ens vam de l'originalitat de pensant que havien de ser premiats doncs, els millors futbolistes, els millors entrenadors, els millors àrbitres i també doncs, dues posicions sí. en camp que són molt valorades, no? com de la deporter i, i, i davanter, és a dir els màxims realitzadors i els millors porters. També van pensar en algun dia aquest eh, tipus d'allionament de, de premis amb l'equip més esportiu de la temporada, com ho ha també a Sucrallà, o l'equip de eh, revelació, que també ens semblava que vist el futbol català, sempre algú podia reunir doncs, els requisits per, per tenir eh, aquest lliurement de premi, no? Així doncs, a poc a poc, per agafar acors, i jo crec que va ser de la segona, de la tercera temporada, que es va quedar, Estalbert, com encara els coneixem ara, és a dir, amb 33 premis eh, que són els dels eh, millors eh, prioritzadors, com a teia, els millors corters, millors entrenadors, els millors àrbitres i també els millors futbolistes premiem un sistema de regularitat que fa que, a més a més, des de maig fins a septembre, septembre, maig eh, un futbolista cada mes rebia rebi un trofeu podríem dir que és el MVP eh, de cada mes, no, no? No valorem les categories sinó el populista en si segons les informacions que rebem de normalment els quatre partits que juguen mensualment així doncs, eh, aquesta és una mica la història de l'origen, insisteixo tota part de tota originalitat perquè eh, molts diaris amb molts altres companys de, de comunicació de ràdio o televisió també hi aquest tipus de trofeus uh -huh. uh, Ricard, comento els premis neixen amb el programa el programa, el marcador que va tenir en aquest cas, ha passat per referents emisores, re si mal si no, no recordo començava a l'acabella Copi ah. després passava per un d'acabell i a la marca Barcelona explica'ns una mica uh, en uh, ara fa 17 anys enrere, quan, uh, quan va començar el programa uh, quin apollid va tenir el oh, mateix? Bueno, el programa eh, va fa més temps, eh, perquè els trofeu... 17 anys, però el programa ja venia d'algunes temporades enrere. Home, va tenir una collera important si bé per recordar que en aquell moment ja hi havia un altre programa d'antena d'aquestes característiques, per tant podríem dir que entràvem a competir una miqueta, a, a donar una alternativa quant a, a informació i també és cert que en aquell moment jo crec que algunes emissores locals o inclús a nivell de Barcelona, de barri, municipals però de barri, eh, de districte que es coneixien en aquell moment amb aquest nom, doncs feien també bastant seguiment del, del futbol català. La um, L'acollida va ser fantàstica, excepcional. Nosaltres no, no pensàvem tenir aquella acollida en, en tan poc temps i de seguida l'audiència ens va fer res. A la segona temporada ja, que, que els dimensis doncs, ens havíem convertit doncs, una miqueta en programa de referència, no?, a nivell de sabers que estaven fent els equips, eh, catalans. Si tirem la vista en breu de l'any, és veritat que el, el, el mercat eh, o el producte que en aquell moment fèiem arribar a l'audiència era un punt molt diferent al que estem fent ara, no? Perquè amb un punt d'aplicació més de 20 anys que porta el antena, eh, la veritat és que d'aquella segona divisió B on pràcticament hi havia un partit que jugava al matí, d una tercera divisió on clarament trobava segon partit al matí, un, dos... 3, eh, màxim, una primera catalana que encara no existia és, en directe a la territorial preferent on de cada grup hi havia tres o quatre partits en un matinal, i on inclús fèiem els partits de divisió d'honor juvenil perquè en aquell moment tenien que obrir-hi espai, doncs s'ha passat a l'actualitat que tu saps, com tots els nostres ullis i si algú votat a l'any perfectament, doncs ara hi ha 4 o cinc partits de segona del matí 7 o Divisió, 7 o Primera Divisió Catalana. Eh, això es va fer replantejar una miqueta tot el tema i de fet la reaccional preferent la vam haver de deixar de seguir directa directe per, per passar informar cada 15 minuts, que és el que fem ara i actualitzar de marcadors. El mateix que fem amb la Divisió d'Honors Juvenil, eh, que donem el resultat final i també amb els últims anys doncs, l'explosió del futbol femení que ens permet també seguir els seguits de, de Superliga Catalans, on també informem els imatges del, del resultat nacional. Sí, una mica aquesta ha sigut la corrupció, però uh, contestant concretament tot que em preguntaves, jo crec que l'acollida, jo ho recordo, uh, en principi no és fantàstica. Uh -huh. uh, Ricard, parlem, centrem-nos en els premis d'aquest any, explica'ns uh, els uh, premiats, uh, qui són. Bé, uh, vols trobar la llista o ens uh, en, en temes de molt bé. Doncs mira, dins d'aquest premi que jo comentava de regularitat, eh, el MVP, podríem dir, doncs en el mes de març eh, d'aquest any, del 2011, Pedro Pareja, Pedrito, el jugador de Agustera, és el guanyador i per tant li lliurem el, el trofeu demà dimarts. Eh, també tenim un jugador, tant Olot, Robert Fernández, que va ser l'invip del mes d'abril. Eh? Per tant, eh, gent de Girona que s'emporta trofeus a mesos consecutius, març i, i abril del 2011. Després, si passem ja a una altra especialitat, com és la millor porter de la temporada, doncs de dir que a la primera divisió catalana al més destacat és Albert Reig de l'Orot. Albert Reig de l'Orot, doncs, és el millor porter eh, de la temporada 2010-2011. I hem de superar també la presència en la categoria de millors entrenadors d'Oriol Alcina. al míster de la llagustera no podia ser d'una altra manera, després d'aconseguir l'accent amb el seu equip la segona divisió B, després de història amb aquest modest equip a l'Oriol eh, això sí, dir que compartirà el trofeu encara que cadascú s'emportarà un amb el Miqui Carrillo, el mister Barcelona de la muntanyesa que va aconseguir petits punts que l'Oriol Alcina i el que no volien fer a un desempat i com es pot arreglar, doncs tots dos, eh, marxaran amb, amb el trofeu Aquesta és una miqueta la, la representació gironina, Olot eh, i, i Agustera, que jo diria que són els grans eh, triomfadors de les Girona aquesta temporada, almenys a les categories altes del futbol català. Uh -huh. uh, Ricard, uh, parlem també de la propera temporada, la temporada 2011-2014, que d'aquí un perill a mesos es donarà un si ja. Uh, hi haurà molts canvis en el programa? Seria la mateixa dinàmica? Bueno, la idea és continuar en la mateixa dinàmica. Els canvis, hi ha un que està cantat i és la reestructuració del futbol català, desapareix la territori del tercer llibre i que la primera divisió catalana es divideixi en dos grups. Nosaltres mantindrem les eh, connexions amb la segona veia i la tercera a l'hora di matinal i pel que fa la primera divisió catalana hem d'acabar de veure eh, els horaris que marcaran els, els clubs, les entitats, per disputar els seus partits. Evidentment, si hi ha molts equips que juguen dimensió al matí ens serà impossible fer un seguiment eh, estar present a tots els camps. No pel fet que no puguem tenir la persona en tot els clars, sinó pel fet que eh, si hi molts partits la dinàmica de, del problema que perseguim de ritme i de novetats i, i d'os es fa amb eh, eh, una primera lliçó catalana amb 18 partits i si es juguen bé 11 o hi al matí seria una comunicació constant amb gol aquí, gol allà i això faria una mica l'esperit que volem de saber també com funcionen els partits eh, que està passant, si hi ha expulsions substitucions, alguna anàlisi tècnica que fem Jo això concentraríem doncs, a la segona divisió i la tercera i el que faríem a la primera edició catalana és escollir un o dos partits a cada grup eh, on sí que tindríem una presència directa d'un home de marcador Catalunya que ens informaria en tot detall del que passa i la resta de partits aniríem actualitzant cada, cada 15 minuts. Vindria una mica la substitució de la territorial preferent. I la intenció és mantenir el seguiment que fem a la Superlliga Femenina i a la Divisió de juvenil amb els resultats finals. Sí, sí. Uh, I ara ja, Miquel, uh, per tant, aquesta estona que, que... Eh, parlar eh, volíem parlar una mica de que tenim a eh, l'altre de costat del futre de Fèlix de quina valoració temporada del futbol que regeix el català a 100 anys a encara poden tenir 2 o 106 a segona línia com Raus i Montañesa eh, que estan per cert molt ben encarats eh, quina, quina valoració feries aquest ple de una nota és molt difícil a nivell global no? perquè al final eh, només que hi hagi un club eh, que hagi pujat la categoria doncs per ell la temporada ha estat sensacional i sempre que un club que, que vagin de categoria especialment de la, de la segona B no? perquè la resta ja sabem que han catalans, la segona divisió B, però doncs jo sembla que deixa una miqueta un sabor eh, trist pel eh, que fa la temporada i així doncs posar-li nom al final, a més en aquest cas jo crec que serà molt important el pit que la competició, no? amb, amb el Reus i la Montañesa, com tu comentaves Dani a veure, perquè la segona divisió B i m'agrada començar a partir del futbol no, no professional eh, doncs queda clar que els descenso de la Gran Riga i el Sambullà han estat, estat la... difícils de compensar llavors també s'ha encarregat en part i clar, si ara pugeixin el Reus i la muntanyesa doncs jo crec que la balança s'impliria clarament a favor i podríem parlar d'una imagina't doncs, que a més a pujar el quart equip que és el que passaria de la primera divisió catalana pujaria el Tàrrega tercera divisió si finalment Montañés i Reus si, pugui, no. doncs, si puja només el Reus salvarà el Vila Nova eh, farà que el salvallero de Vallès puja també a primera divisió catalana és dir que ara mateix també hi ha molts catalans que estan pendents dels resultats de i, i finalment per tant eh, de la satisfacció d'uns i d'altres eh, doncs podem determinar la, la nota global eh, té sa vola en negatiu o de si ens la i al Sant Bollà, perquè si això no s'hagués produït sí que estaríem davant una de les grans temporades del futbol català on si em permés una mica més allà Girona i Nasti que es a la segona puja el Sabadell a la edició A no hagués baixat cap equip de la segona divisió B i, i ha pujat ja un de tercera i podria pujar dos o tres evidentment jo crec que estaríem en una temporada tan notable, molt alt doncs pendent d'aquest dos resultats anem a deixar-la amb ambient eh, perquè els recensos de la Gramenet i del Sant Volià han fet copar Mm -hmm. Doncs uh, Ricard Vicente, company, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de 107 esports i estem en contacte i amb... parlant, com sempre, del futbol territorial català. Un plaer d'any, una abraçada i fins i tot l'atres. Un vespre.